23. fejezet Az időjárás kedvezően alakult. Elérkezett az augusztus, a nap gyakrabban sütött, enyhítve a tenger felől érkező levegőt. A szőlő egyre magasabbra nőtt, egyre sötétebb zöld lett, és Olivia haja is elég hosszúra nőtt ahhoz, hogy inkább szélfutta, semmint kócos benyomást keltsen. A nap és a meleg teszi, Mondta Simonnak kicsit szégyenlősen, amikor a férfi egy reggel az utóbbira megjegyzést. Tett. Jó a hajnak is, meg a szőlőnek is. De jól tudja, felelte Simon. – Ha így van, neki köszönheti. Natali ugyan szintén sokat tudott a szőlőről, de mostanában elfoglaltabb volt, mint valaha, mivel a megritkult személyzettel kellett az esküvőre készülődnie, Karl pedig, akivel szintén lehetett volna pár szót váltani a szőlőről, többnyire teniszlabdákat adogatott Tesznek. A férfi szemlátomást épp úgy élvezte a játékot, mint a kislány, főleg, mert Tesz egyre jobban játszott. Már több labdát eltalált, mint amennyit mellé ütött, úgyhogy időnként meg is futtatta Karlot, ha vissza akart ütni egyet-egyet. Figyelmesen hallgatta a férfit, amikor a formáról beszélt, és elég ügyes volt ahhoz, hogy a tanácsok szerint mozogjon. Az edzések gyakran az egy órát is meghaladták, és nem egyszer a vitorlázás után, sőt a vacsora után is folytatódtak. A nappalok még elég hosszúra nyúltak. A mai nap már hajnalban perzselő hőséget ígért. Olivia azon tűnődött, vajon miért van kint Simonnal ilyenkor, amikor a legérzékenyebb. Mert már barátok, gondolta, és ez megnyugtatta. Sok közös témájuk akadt, beszélgettek az álláskeresésről, tesz olvasásáról, Bak kismacskáiról. Kedvenc témájuk azonban a szőlő volt. A kísértést természetesen nem múlt el teljesen. A perzselő naptól szájmond bőre épp úgy lebarnult, mint júniusban. Az orra hámlott, a válla is, amitől még férfiasabbnak látszott. A napszemüvegét a feje búbjára tolta, készen a munkára, de a szeme olyan sötétkék volt, mint a nyugati ég. Ó, igen, a vonzalom megmaradt, s néha olyan hevesen tört Oliviára, hogy be kellett hunnia a szemét és szánszádnékkal másfelé terelni a gondolatait, de Simon is segített. Nem nézett Olivia szájára vagy mellére. Vagy a szemébe nézett, vagy a földre. Augusztus és szeptember az érés legfontosabb ideje, mondta Simon, miközben a szőlősorok között haladtak. Ha elegendő napsütést és meleget kapunk, akkor bepótolhatjuk a júniusi és júliusi esőket és hidegeket. Tehát az eső nincs hatással a borra? kérdezte Olivia, csak hogy Simon tovább beszéljen. Szerette nézni, miközben a munkájáról beszélt, mert szemlátomást örömét lelte benne. Az arca ellágyult, kék szeméből melegség áradt. Minden hatással van a borra. Ezért más a termés minősége évről évre de az eső addig nem ártalmas, amíg van elég meleg napfény. Ha a szemek csak félig érnek meg, az más. Olyankor mit lehet tenni? Rozét készítünk, vagy szőlőlevet. És ha születik, már egy csepp eső sem esik? Két hónapig egyetlen csepp sem. Az nagy baj volna. Ha a talaj nagyon kiszárad, akkor a levelek bezárják a pórusaikat, hogy megőrizzék a bennük lévő nedvességet. A széndiokszidnak azokon a pórusokon kell behatolnia, hogy létrejöhessen a fotoszintézis. Ha a pórusok bezáródnak, nincs fotoszintézis, anélkül pedig a levelek nem termelnek cukrot, melyet átadhatnának a gyümölcsnek. Megállt és gyöngéden szétsimított néhány levelet. Látja azt a póznát? Olivia látta, de csak mert a férfi megmutatta. A három láb magas, vékony pózna a huzalokat tartó egyik oszlop mellett állt, szinte észrevétlenül. Csepegtető öntözés, magyarázta Simon. A folyóból jön a friss víz. Ha túl nagy a szárasság, locsolhatjuk a talajt, és nem is áznak el a tövek. Nincs erre szükség gyakran, de mivel a piacra termelünk, nem árt az óvatosság. És a nagy hűség, az is tönkre teheti a termést? Megeshet. Olyan szőlőfajtákat ültettünk, amelyek bírják ezt az óceán melletti hűvös éghajlatot. A hőségrend rendszerint csak korábbi érést és korábbi születet jelent. Az meg nem probléma. Mi lehet a probléma? A hurikán, felelte Simon habozás nélkül. Állítólag most erre is kell számítani. Itt? Hét év alatt, amíg Olivia Cambridge-ben élt, alig volt néhány elősebb széllökés. Rhode Island persze a tenger mellett van, Új-Anglia azért csak Új-Anglia. A karib térségben már kettő is volt. Itt azért nem gyakran esik meg az ilyesmi, ugye? Ó, dehogy nem! Na, nem mintha kívánnám a bajt, pillantott Oliviára, de kérdezte. Hogyan lehet a szőlőt egy hurrikán ellen megvédeni? Sehogy. Az ember ellátja a tökéletesen egészséges növényeket, azt teszi, amit augusztusban tenni szokott. Ritkítja a leveleket. A húzalra igazítja őket. Ellenőzi, nincsenek-e kártevők. Mostantól kezdve óvatosan kell bánni a permetező szerekkel. Egyes szereket a szüret előtt bizonyos idővel nem is szabad használni. Ha korán következik be a szüret, és egy adott permetezőszert hatvan nappal előtte tilos alkalmazni, akkor azt jelenti, hogy mostantól fogva ez már érvényes. Olivia elképzelte a születet és szomorúan gondolt arra, hogy ő akkor már nem lesz itt, nem vesz benne részt. Honnan lehet tudni, mikor kell leszedni a termést? Meg kell kóstolni, és a refraktor is segít. Ez a műszer kimutatja a szemek cukor és savtartalmát. Akkor kezdjük a szüretet, amikor ez a két érték egyensúlyban van. Ha ez az egyik táblán előbb következik be, mint a többiben, akkor azzal a táblával kezdjük, amelyik megérett. Gépet használnak? Ha a korai dér miatt igyekeznünk kell, akkor igen, de többnyire kézzel szüretelünk. Olyankor idénymunkásokat munkásokat szerződtetünk. Az idén a szokásosnál többet, mivel ketten is elmentek a beosztottaim közül. Oliviára pillantott. Erről jut eszembe, milyen az új szakács. – Susan? – kérdezte Olivia félig tréfálkozva. – Nem, az igazi. – Fiona? – Olivia megfelelő szavakat kereste. – Fiatal, igyekvő, büszke a főző tudományára, és nem látja szívesen Suzant a konyhában de Susan sokkal jobban ért a főzéshez. Megpróbálja tanítani fiónát, de ő ellenáll. Őszintén szólva, nem hiszem, hogy sokáig az konceptben marad. Éj, kérdezte Simon óvatosan. Hát, nem beszél arról, hogy elmenne. Szerintem remekül magát. Persze nem ismeri be. Alig van hátra egy hónap az esküvőig. Gregről mi hír? Tegnap este beszéltem vele, mondta Jay Szuzannak, amikor rákérdezett. Befejezték a reggelit, a teraszon öldögértek és kávéztak. Dallasban van egy ügyfelével. Szuzan hátrahajtotta a fejét. Lustának érezte magát a hőségben. Idejön. Már nem a bűntudat megosztásáról volt szó. Szuzan nem érzett bűntudatot. Idejött, elfoglalja magát, és az igazat megvalva pompásan érzi magát. Azzal telnek a napjai, amit a legjobban szeret, és most az egyszer a közönsége is hálás. Jill viszont nem volt ilyen elégedett. Még nem jön. És az esküvőre? Azt mondja nem, felelte Jill. Szerintem nincs igaza, de ha ezt mondom neki, rögtön védekezni kezd. Na és te? Mark is ezt kérdezte alig egy órával ezelőtt. Ha arra vagyok kíváncsi, hogy az esküvőt illetően jobban nézem a magam attól, hogy anyát együtt látom karl akkor a válasz nem. Helyesek együtt, és szeretik egymást, ez nyilvánvaló. Ugyanakkor, mintha megcsúfolná a szüleink kapcsolatát. Csak addig maradok, amíg ez a főzésügy rendeződik. Jill előrehajolt. Ha a múlik, nem fog rendeződni. Ezzel Suzanne tisztában volt. Lehet, hogy csak velem van problémája. Talán, ha elmegyek, és mindent ő csinálhat, jól mennek majd a dolgok. Ő talán boldogabb lesz, de mi lesz velünk? Majon honnan veszi az ötleteit? Kömény magos bárány borda? Tengeri rák párolt fügével? Ki tört magyaróval? Úgy értem, az újítás jó dolog. ha túlzásba viszik, elvesznek az ízek. Talán nem véletlenül zárt be az az étterem, ahol dolgozott. Szerintem egy ideig még maradhatná a Szuzan egyik énje szívesen ezt tette volna. Amikor a gyerekek kicsik voltak, a nyár nagy részét az konszedben töltötték együtt. A gyerekek imádták a szabad levegőt, a meleget, a parti szellőt. Imádtak a nagyapjukkal játszani. A nagyapjukkal játszani. Nem a nagyanyjukkal, tűnődött Szuzan. Alexanderrel mentek malacon lovagolni, labdázni. Igaz, alkalmazkodni kellett a napi és mindig szigorú lett, ha a játék messzire ment, de mégiscsak ő vitte előket a vitorlás klubba, ő vet nekik édességet Pindmennél. Ki tudja, meddig jártak volna még ide vakációzni, ha Susan nem lép közbe? Ő ugyanis nem tudott kikapcsolódni, hiszen a példaképe Natali sem pihent soha. Ha nem keltézkedett, akkor a szekrényeket rendezte mérivel. Vagy a pajta körül tett, vett, vagy a könyvelővel tárgyalt, vagy barátokkal ebédelt. Mintha mindig fontos dolga lett volna, ami megakadályozta abban, hogy a lányával és az unokáival töltse az időt. Susan egy idő után feleslegesnek érezte magát. Bizonyos dolgok szemlátomást megváltoztathatatlanok. Natali húsz nyugodt percet sem töltött vele, amióta megérkezett. Igaz persze, hogy nem barátokkal ment ebédelni a vitorlás klubba, és nem az esküvői előtti estét szervezte. Ha nem a dolgozó szobájában tartózkodott, akkor kint volt, gyakran telefonált a mobiliáról. A szőnyegek tisztítását intézte, meg a rododentronok gondozását. Csakhogy Susan a lánya, és most az anyja miatt jött ide. Ha Natali nem hajlandó vele együtt lenni, akkor ugyan miért maradna sokáig. Addig maradok, amíg Fiona bele nem rázódik az itteni dolgokba, jelentette ki. Anya nem tud neki segíteni, ez őt nem nagyon érdekli. Az új címkével van elfoglalva. A piac szempontjából nem mellékes kérdés, ez nagyon leköti Susan. Susan halkan horkantott. Nyilván ő is így képzeli. De így is van. Erősködött Jill. Minden nap az irodában vagyok, a marketing dolgaiban nélkülözhetetlen. És nem csak Alexander halála óta. Ez mindig is lekötötte. Olvastál már valamit abból, amit Olivia megírt? Susan behúnyta a szemét, és a nap felé fordította az arcát. Nem, pedig jól tennéd, sok mindenre fény derül. Egy oldalú történet. Apa nincs itt, hogy elmondja az ő változatát. Örömmel nyugtázta, hogy Jill erre nem tud mit válaszolni, de öröme nem sokáig tartott. Jill ugyanis válaszolt, ám a hangja elszántabban csengett, mint Susan szerette volna. Nincs benne semmi ellenségeskedés, nem egyoldalú. Natali nem kisebbíti Alexander érdemeit. Egyszerűen csak azt mondja el, hogy ő milyen szerepet játszott az koncept felépítésében. Miért van az, hogy mindig olyan sokat tudunk Alexanderről és olyan keveset róla? Az az igazság, hogy azért, mert Alexander beszélt, Natali meg nem. Most megnyílt. Szerintem el kellene olvasnod a történetét, Susan. Lassan indult be minden. Egy ideig úgy tűnt, mintha semmi más nem tennénk, csak forgatnánk a kerekeket. Amerre csak járt, Alexander mindenütt szép szőlős képét rajzolta fel az emberek előtt, de itthon jobbára csak kísérletezés folyt, és imádkoztunk. A kép kialakítása fontos. Így mondta Alexander, és én elfogadtam. Az ötvenes évek elején felépítettük a nagyház felső szintjét, talán még azelőtt, hogy igazán megengedhettük volna magunknak, de a két gyerek miatt helyre volt szükség, meg aztán jól is mutatott, el kell ismernem. A kép reklámanyagához csatoltuk az épület fényképét is. Ezzel is előbb mutattuk magunkat sikeresnek, mint megtehettük volna, de nem okoztunk kát senkinek. Nem, mintha nem haladtunk volna előre. Volt már eladni való szőlünk. A sárdonné vált beelsőnek. Beültettünk egy holdat, aztán kettőt, aztán négyet az egymást követő években. Még nem gondoltunk arra, hogy magunk készítsünk bort. Még önmagunk számára sem. A cél a beültetett terület növelése volt, s közben olyan fajtákat kerestünk, amelyek itt megélnek. Ezért európai szőlőskerteknek adtuk el a szőlőnkből készített levet. Miért lepődik meg ezen? Az európai szőlőskerteknek is vannak jó, meg rossz éveik. Manapság már mindenki ért ahhoz, hogyan minimalizálja a rossz évek számát, ám az ötvenes években még nem voltak ilyen kidolgozott módszerek. Egy szűkös évben egy szőlős gazdaság belekeverhette a maga szőlőlevébe a miénket, és abból készítette el a bort, amely így is megfelelő minőségű lett ha pedig a munkánk termését a silányabb boraikba keverték, azzal sem volt semmi baj. Fizettek azért, amit eladtunk nekik. A pénzből újabb tőkéket vásárolhattunk. Miből tartottuk fenn magunkat? kukoricából és krumpliból. De igaza van, az nem volt elég. Legalábbis nem egy növekvő család számára. Nem Alexander útjainak finanszírozásához. Nem a gépekre és a műtrágyára, a rovarítókra és a gombaölő szerekre. Hogyan boldogultunk? Sok álmatlan éjszakám volt, mire megtaláltam a választ, aztán pedig, amikor cselekedtem, azért voltak álmatlan éjszakáim, nehogy kudarcba fulladjon az egész. Szerencsére nem ez történt. A városon kívüli élet gyümölcse most kezdett beérni, de hadd lépjek vissza egy kicsit. Volt a városban egy fiú, aki a bátyámmal és karlal együtt nőtt fel. Meglátogatott bennünket, amikor Bred meghalt, aztán maga is a háborúba ment, de megsebesült, és egy éven belül visszatért. Az egyik szemére megvakult, és esküdözött ugyan, hogy így is tud harcolni, mégis leszerelték. Pint bennél találkoztunk néha. Én elmondtam neki a szőlősketről szölt álmaimat, ő elmondta, hogy egy városról álmodozik. Igen, egy városról. Henry Seelignek mindig nagyszabású tervei voltak, és sokan kinevették. Én nem nevettem rajta, nehogy ő is kigúnyoljon engem. Az időtájt mindkettőnk álma megvalósíthatatlannak tűnt. Amikor vége lett a háborúnak, valahogy megszakadt a kapcsolatunk. Engem lefoglalt az életem egyben tartása, ő pedig New Yorkba költözött. Aztán egy napon megtudtam, hogy visszatért, és az álma akkor már nagyon is valóságosnak tűnt. Körülnézett, látta a háborúból hazatért katonákat, akik közül sokan egy sor katonákat érintő törvénycikkejnek hála, főiskolai diplomával rendelkeztek, feleségük, gyerekeik voltak és jól fizető állásuk. Azok a férfiak olyan házakat akartak vásárolni, ahol a gyerekeik kinyátszhatnak a szabadban, és a feleségük virágokat ápolhat. Henry értett a házépítéshez. Tudta, hogyan kell egy lakótelepet tervezni, ahol százával állnak az ilyen házak, és azt is tudta, hol kell építkezni. Providenztől nem messze sok apró város volt, és hatalmas földterületek, melyeket felvásárolhatott. Más államokban egymás után nőttek ki a földből a keltvárosok. Henry arra gondolt, miért ne történhette ugyanígy Ród Islanden is. Már csak pénzre volt szüksége a föld és az építőanyagok megvásárlásához. Nekem volt pénzem. Nem sok. A számos befektető egyike lehettem, minden esetre elkülönítettem a bankkölcsöntől és félretettem. Akkor még nem tudtam pontosan, mire. Talán biztonsági tartaléknak. Végigéltem a válságot. Szívesen gondoltam arra, hogy van félretett pénzem, ha szükség volna rá. Alexander nem tudott óla, hogy miért nem. Ó, Istenem! Hogy magyarázzam meg? Talán, mert úgy éreztem, ez jár nekem, miután olyan csúfosan cserben hagyott. Talán, mert aggódtam, hogy elkölti és nyomavész. Igen, azt hiszem, bizalmi kérdést csináltam belőle. Szükségem volt a tudatra, hogy van valami, ami az enyém. Nem beszéltem Alexandernek Henry Szílig üzleti ajánlatáról. Bevallom, karnak sem szóltam róla. Épp olyan keményen dolgoztam aszkón szetért, mint bármelyik férfi, ezért úgy gondoltam, a pénz az enyém. Bölcs befektetés volt. Egy éven belül megépültek az első házak, és el is kelt mindegyik. A befektetett pénzem ötszörösét kaptam vissza. Visszatettem tehát a bankba az eredeti összeget, s még azon felül valamennyit, a maradékot pedig újra Henry Projectjébe fektettem be. Még nagyobb volt a nyereség. Ennek egy részét is betettem a bankba, s a fennmaradót újra befektettem, és Henry most sem okozott csalódást. A házak után hivatalokat, majd bevásárlóközpontokat épített. A mai napig kapok osztalékot azok után a befektetések után. Hogy féltem-e? Az első alkalommal igen. A józanész azt diktálta, hogy sikerülnie kell, és ha nem, hát elúszik a tartalékom. Amikor azonban kiderült, hogy milyen jövedelmező az ingatlan vállalkozás, elmúlt a félelmem. Volt azonban valami, ami valóban félelemmel töltött el. New Yorkban Henry megismerkedett sok színházi emberrel, drámaírókkal, rendezőkkel, színészekkel, színésznőkkel. Henry már visszajött ród Islandre, a pénzegy részével a zsebében, amikor Joe McCarthy és a bizottsága kommunista elhajlás után szimatolt azok között az emberek között. Felmerült Henry neve is. Arról is szó volt, hogy beidézik tanúskodni. Voltak éppen soha nem hallgatták ki. Gondolom, azért, mert rájöhettek, hogy ha voltak is balos barátai, mégis olyan hamisítatlan kapitalista, hogy a jelenléte nevetségessé tenni a boszorkány üldözésüket. Az a néhány hónap azonban rémületes volt, sok embert elítéltek a kapcsolataik miatt. Henryt azért súgták be, mert korábban olyanokkal barátkozott, akiket besúgtak, és én az ő barátja voltam. De minden jó, ha jó a vége, ahogy mondani szokták. Megkártit leállították, Henry meggazdagodott, én pedig hozzájutottam a pénzhez, amely megváltoztatta az életvitelünket, Miközben arra vártunk, hogy a szőlőből aranyat csináljunk. Újra kibővítettük a nagyházat és ezúttal teljesen be is rendeztük. Szakácsot fogadtunk, és kezdtük élvezni az életet. Segédmunkást alkalmaztunk, új területet szántottunk fel, és a korábbi szőlőtőkék háromszorosát ültettük el. Modern gépeket vásároltunk, és kibővítettük a pajtát. Elkezdtük a bor palackozását. Nem állítom, hogy az ingatlan befektetésből származó pénz nélkül nem boldogoltunk volna, de abban biztos vagyok, hogy nehezebb lett volna, és vitathatatlanul hosszabb időre lett volna szükség a fellendüléshez. Az a pénz nagy változást jelentett. Megadta azt a lökést, amire nagy szükségünk volt. Boldog vagyok, hogy ezt tettem, az konszetért. Natali hátradölt, és titokzatosan mosolygott. Különös. Hosszú idő óta nem gondoltam erre. Sosem foglalkoztam vele sokat, nem beszéltem meg Alexanderrel még sok év múltán sem. – Ha híjúsága miatt? – kérdezte Olivia. – Mert nem tartottam túl fontosnak. Ennek az összegnek akár a tízszeresét is a szőlőskeltre költhettem volna, de ha nem töltöttünk volna fárasztó órákat az ültetéssel, a szőlőveszők ápolásával, a lugosozás új módszereinek kikísérletezésével, a növényvédőszerek kipróbálásával, akkor lényegében csak gazra költöttem volna a pénzt. Natali elhallgatott. Beszélgetéseiknek elmaradhatatlan részévé váltak a hosszú hallgatások. Olivia ilyenkor szedte össze a gondolatait. Most is ezt tette, és úgy érezte, hogy valami hiányzik. Visszalapozott a jegyzeteiben, de nem jött rá, mi lehet az. Ezért ezt kérdezte: Hogyan telt el egy átlagos nap? Natali elmosolyodott. Nem volt átlagos nap. Nincs átlagos nap, ha az ember gyerekeket nevel, szőlőt termeszt, ha folyvást apogatózva halad előre, ha üzleti vállalkozásba fog, amikor jóformán semmit sem tud az üzleti fogásokról. És mindez a maga felelőssége volt, nem a Lexanderi. Natali eltűnődött. Azt hiszem, ha címkézni kellene, azt mondhatnánk, hogy én voltam az, aki kigondolta, mit kell tenni, és kar mondta meg, hogy hogyan. Alexander volt a frontemberünk. Utazott. Elvitte hírünket a világba. Mire olyan mennyiségben palackoztuk a bort, hogy már eladásra is jutott, tudtuk, merre kell elindulnunk. Alexander ezt nagyon jól intézte. A pénzzel nem tudott bánni. A szántáshoz, a levélritkítéshoz, az oltáshoz nem értett, de mestere volt a kapcsolat kapcsolatteremtésnek. Jó apa volt? kérdezte Olivia, mert hirtelen rájött, hogy ez az, amit hiányolt. Natali történetében nem voltak jelen személyes vonások. Csodásan bánt a gyerekekkel, mondta Natali, de mosolya gyorsan elhalványult. Kezdetben nehéz volt, erről már beszéltem. Amikor hazajött a háborúból, a gyerekei idegennek látták, s ő is a gyerekeket. Aztán egy-két elteltével, ahogy nőttek a gyerekek, és összeszokott a család, minden megváltozott. Azt hiszem, Alexander rájött, hogy a gyerekek is olyanok, mint a felnőttek. Játszott velük, és ő lett a kedvenc. Ne feledje, a házi szigorúan vette, de arról nekem kellett gondoskodnom, hogy mindenki betartsa. Az utazásai valószínűleg jótékony hatással voltak a családi életre, mert amikor megérkezett, mindig újdonságnak számított. És sosem felejtett el apró játékokat, emlék tárgyakat hozni ajándékban. Felsóhajtott, már újra mosolygott. A gyerekek imádták az apjukat, ami őt tökéletesen boldoggá tette, ez viszont az én életemet könnyítette meg. Kemény élet volt? Kemény. Fizikailag? Ez az élet itt, a apartmenti gazdaságban. Az ötvenes években könnyebb lett. Vettünk mosógépeket, szárítókat. Aztán mosogatógépeket, polszívókat. Olajjal fűtöttünk, termosztát szabályozta a hőmérsékletet. Két autónk volt, három televíziunk. Nem mondhatnám, hogy rossz élet volt. Boldog volt, Natali? Nagyon boldog voltam. Boldog? Hát, igen, felelte az asszony, meglehetősen bizonytalanul. Nyilván arra kíváncsi, hogy akkoriban mit éreztem Karl iránt. Karl iránt és Alexander iránt, a gyerekek iránt. A szőlőtermelésről és a hozamnövekedéséről már beszélt, hogy szeretnék valamit hallani az érzelmi oldalról is. Natali elgondolkodva üldögélt. Lázban égtem a szőlős kehet miatt. Mindig örömömet leltem benne. Még ma is elfog egyfajta lelkesedés, a végig sétálok a sorok között. – Karlal? – Vele vagy nélküle, – mondta Natali, majd helyesbített. – Vele persze jobb. Ugyanúgy rajong érte, mint én. Rengeteget dolgozott, és joggal büszke az alkotására. – És maga szereti őt? – Igen. – Na és Alexander, milyen volt a házasságuk? Natali kicsit elgondolkodott a válaszon, majd lassan beszélni kezdett. Nehéz munka volt. Al életfelfogása nagyon különbözött az enyémtől. Ezt többnyire elfogadtam. Olykor persze zavart. Volt, hogy kiábrándultságot éreztem. Azt szerettem volna, ha al... ha olyan, mint... Karl? Natali sóhaja felért egy igennel. Mondanom sem kell, nem olyan volt. Nem is lehetett és ha valami csoda folytán olyanná vált volna, nem is tudtam volna vele mit kezdeni. Úgy rendeztem be az életünket, hogy neki is, nekem is kényelmes legyen, mindketten megtaláljuk benne a magunk örömét. Elhallgatott, a homlokát ráncolta, összeszorította a száját. Voltak feszült időszakok, de mindig elmúltak. Ha nagy általánosságban nézem, egész jól működött a házasságunk. Komoly pillantással felnézett. Boldog voltam Olivia. Alexander ugyan nem kár volt, de kár is része volt az életemnek. Mindkettejük világából a legjobbat kaptam. Igen, kötelességtudó voltam, amikor Alexander kedvében akartam járni, de sok alkalommal magam is élveztem ezeket a feladatokat. Szerettem partikra járni. Szerettem étteremben vacsorázni. Szerettem New Yorki színházakba menni. Semmiképpen sem akarom Mártírnak feltüntetni magamat ebben a könyvben. Anyaként is boldog volt? kérdezte Olivia, mert csodálkozva állapította meg magában, hogy Natali erről egyetlen szót sem szólt. Csak hogy ő maga sem tudta a pontos választ. Hosszasan lefelé nézett az ölébe, s végül felpillantott. A szemében ijegység tükröződött. Szeretem a gyermekeimet, szenvedek, ha szenvednek. A hangja megremegett. Mély lélegzetet vett, hogy visszanyerje az önuralmát. Az évek során eltávolodtunk egymástól. Miért? Natali újra lefelé fordította a tekintetét. A szemöldöke a homlokára futott. Talán, mert annyi minden mást csináltam. Az ötvenes és a 60 években pesgő társasági életet éltünk. Beléptünk a vitorlás klubba és partikat rendeztünk. Részt vettem a civil szervezetek munkájában. Mindehez sok időre volt szükség, és persze a szőlőskertben is végeztem a munkámat. Ahogy nőttek a gyerekek, egyre kevésbé kellett rájuk vigyázni, tehát erre a többi teendőre összpontosítottam. De együtt voltak minden reggel és minden este, vetette fel Olivia. Bármit odaadott volna azért, ha az ő anyja is estette volna. Itt volt velük, Natali? Az asszony nem hagyta magát provokálni. Testileg igen, de lélekben a földeken. Én azt hiszem, nem szántam rájuk annyi időt és figyelmet, amennyire szükségük lett volna. Azt hiszem, ezért a mai napig neheztelnek rám. Olivia ebben egyetértett Natalival. Susan egyértelműen utalt rá, hogy egy gyerek kapott meg minden figyelmet a többi rovására. Mi történt breddel? Natali fészkelődni kezdett a székében. Amikor újra elhelyezkedett, látszott, hogy felvértezte magát a történet következő részére. Brad volt az első szülött gyermekem. Tudom. Ő volt az első fiú. Igen. Greg tizennyolc évvel később született. Akkorra már egészen megváltozott az életünk. Virágzott a gazdaság. Greg születésére nem számítottak? De igen, akartunk még gyereket. Furcsán hangzottak a szavak, Natali, mintha habozott volna. Ő is megérezhette ezt, mert gyorsan hozzátette. Szeretem Greget. A születése pillanatától fogva szeretem. Követtem az életútját, pedig úgy, hogy sokszor nem is tudott róla. Olivia megpróbált a sorok között olvasni. De nem volt teljes egyetértés a harmadik gyereket illetően? Natali vált kicsit, bólintott, majd tovább beszélt. 36 éves voltam. A napjaim be voltak táblázva. Tehát a házasságunkban éppen egy olyan feszültséggel időszak következett, amit már említettem. Szült egy kisbabát, hogy megmentse a házasságot. Natali felélénkült. Tudom, tudom. A maga korabeli nők úgy gondolják, hogy ez a legrosszabb indok egy gyerek vállalására, de nem így van, Olivia. Nem így van. Alexander akart még egy gyereket. Azt mondta, hiányoznak neki az első hónapok, évek, amelyeket a másik két gyereknél elmulasztott. Boldog volt, amikor megtudta, hogy gyereket várok, s ettől én is boldog voltam. Greg az életünk részévé vált. Greg, aki nem is ismerte a bátyját. Olivia előre hajolt, és halkan megkérdezte: Mi történt Breddel? Natali egy percig némán mozdulatanul ült. Aztán megmozdult az ajka, a hangokat formálta. Nyelvével megnedvesítette a szája szélét, majd Oliviára emelte a pillantását. A szeméből áradó szomorúság szívbe-markoló volt. Bred abban a kétségbejtő időszakban született, amikor a férfiak a háborúba mentek. A szülészet az adott körülményekhez képest meglepően vidám hely volt. Sokan voltunk ugyanabban a helyzetben, fiatalok voltunk és riadtak. Úgy szültük a kisbabáinkat, hogy a papák láthatáron sem voltak, mintha valami egyesülethez tartoztunk volna. Később hosszú éveken át tartottuk a kapcsolatot. Csak nem egy napig vajúttam, Mielőtt Bred megszületett volna, attól a perctől kezdve viszont csupa öröm volt az élet. Csendes, barátságos baba volt. Alig múlt egy hónapos, és már mosolygott. Nem, nem a hasfájás miatt húzta el a száját, valóban mosolygott. Esküszöm érezte, hogy milyen nagy szükségem van a mosolyaira azokban a gondterhelt, félelmetes napokban. Ilyen egyszerű volt, Bred ráhangolódott a hangulatváltozásaimra és a lelki igényeimre. Akkor volt a legtündéribb, amikor magányosnak éreztem magam. Ha rossz kedvem volt, zappenjelteli szájjal rám nevetett. Muszáj volt vele nevetni. Muszáj volt azt hinni, hogy mégis van a világon valami, ami jó. Az a gyerek ajándék volt. Sok vasárnapon ültem a templomban, és hálát adtam érte az égnek. Szuzan két évvel később született. Sokkal könnyebb volt a szülés, és már tudtam, hogyan kell ellátni egy újszülöttet, ő tehát zökkenőmentesen beilleszkedett a családi életbe. Bred jól viselkedett. Nem voltak féltékenységi ruhamai, sem dukitörései, hogy magára vonja a figyelmet. Igaz persze, hogy mindig is figyeltem rá. Szuzan azt mondaná, hogy a kelleténél jobban odafigyeltem Bredre. Lehet, hogy igaza van. Olyan természetesnek vettem, hogy ő, a lány is jelen van. Nem volt követelődző. Szó nélkül tette, amit kellett. Evett, aludt, növekedett. Mindig olyannak láttam, amilyen én vagyok. Úgy gondoltam, ha felnő, ugyanazt teszi, ugyanúgy viselkedik majd, ahogy én. Brad más volt. Egy fiú előtt a lehetőségek garmadája nyílt. Igyekeztem a lehető legtöbb utat megnyitni számára, és ő mindegyikben ígéretesnek látszott. Négy éves korában megtanult olvasni, az iskolában kitűnő teljesítményt nyújtott, de tudta a helyzetet kezelni. A jelleméből adódóan szerény volt, másokkal kedves, ezért népszerű gyerek volt. Bármiféle csapat játszott a pályán, mindig ő volt a kapitány. Számtalan barátja volt, figyelmes volt. Szinte vonzotta a többi gyereket. Itt hadd jegyezzek meg valamit. Azt hiszem, Suzanne nem az egész képet nézi. Lehet, hogy Bredet sokszor előtérbe helyeztem. Lehet, hogy Susan jelenlétét természetesnek vettem. De amikor Alexander visszatért és eltűnt a kezdeti idegenkedés, Susan lett az apja szeme fénye. Alexander sokkal szigorúbb volt Breddel, mint Suzannel bármikor is. Ha Bred most itt volna, Igazat adna nekem, csak hogy nincs itt. És maga nyilván szeretné tudni, hogy miért. Egy percet kérek. Egy gyermek elvesztésénél fájdalmasabb dolog valószínűleg nincs egy szülő számára. Mindig nehéz erről beszélnem. Olyan váratlanul történt. Bred mag egészséges volt. Mindig. Sosem fájt a hasa, nem fázott meg. Keménykötésű, erős fiú volt, magas és magabiztos, már kilenc-tíz éves korában. Aztán alig egy hónappal a tizenegyedik születésnapja után lázas lett. Rettegtünk. Dühöngött körülöttünk a gyermekparalízis járvány. Szuzant elküldtük olyan barátainkhoz, akiknek nem volt gyerekük. Imádkoztunk, hogy ne legyen igazunk. A láz hatodik napján újabb tünetet fedeztünk fel, amitől végképp kétségbe estünk, mert a bizonyosságot jelentette. Már tudtuk. Az egészséges fiunk, az erős fiunk képtelen volt megemelni a fejét, megmozdítani a lábát. Klasszikus eset volt, egész nap mellette voltam, melegtörül közöket tettem a lábára, amikor az izmok gölcsbe rándultak, de hiába. Hiába. Aztán, amikor nehezen lélegzett, bevittük a kórházba. Sosem felejtem el a vastüdőretett gyerekem látványát. Sosem felejtem el azt a tehetetlenséget, melyet akkor éreztem, amikor könyörgő szemmel nézett rám, hogy szabadítsam meg a szenvedésétől. Tudta, mi a baja. Tudta, mi lehet a következmény. Elég nagy volt már, hogy tisztában legyen ezzel. Emlékszik arra a szörnyű repülőgép szerencsétlenségre, amely nemrégiben történt? Amikor a gép minden láthatók nélkül egyszer csak zuhanni kezdett? A fedélzeten tartózkodó sok ember mind meghalt, de a zuhanás alatt biztosan valamennyien megértették, tudták, mi történik. Gondolja csak meg, mit érezhettek azoknak az embereknek a hozzátartozói. Mindannyian tudták, hogy meg fognak halni, s képtelenek voltak önmagukon segíteni. Ugyanezt élt át Breddel, Egyre erőtlenebb lett küszködött, hogy lélegezzen, küszködött, hogy kinyissa a szemét, de mindvégig tudta, amit tudni lehetett. A test előbb adta fel, mint az elméje. Ez volt életem legszörnyűségesebb élménye. Natali elhallgatott. Pár percig ült arcán annak az élménynek a fájdalmával. Aztán egyetlen szónélkül felállt és kiment a dolgozószobából. Olivia sokáig mozdulni sem tudott, s amikor végre megmozdult, nem a hallottakat vetette papírra. Az író és a ceruzát az íróasztalra téve tesz keresésére indult.